وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد Saudara-saudara Nabi Ustaz Hadi Shahudin yang berkenan rahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kami kuliah tafsir kita dalam surah Taha mufsi ayat yang ke-81 dan 82 dari surah Taha ini iaitu من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطاني الرجم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطفوا ولا تتغو فيه فيحل عليكم غضب وما يحل عليه غضب فقد هوى وإنني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى شرك الله العظيم ما كان له baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpa mu karena siapa ditimpa kemurkaanku maka sungguh binasilah dia ya sungguh aku maha pengampun bagi yang bertawabat, beriman dan berbuat kebaikan Kemudian tetap di jalan yang benar dalam petunjuk Pada peringatan dalam hati Allah sekalian Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat Allah menyebutkan tentang ni'mat-ni'mat kurniaannya -ni'mat Mengungkit ini bagi manusia hukumnya haram Kalau tidak kena saya maka seolah agama tidak dibangunkan Kalau tidak kena saya masjid ini jangan haraplah ada di sini kalau tidak kena saya jangan haraplah budak-budak Melayu boleh cemooh macam ni. Jangan tuan-tuan di -tuan, boleh kafiran kata-kata seperti ini menggugat tuan-tuan. Apalah daripada kita? Kita ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Benar kata pujangga dan nasheed ni tuan-tuan. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah Allah Subhanahu Wa Taala layak untuk mengungkit nikmat kerana semuanya daripada Dia sendiri. Bukan kita manusia yang apa-apa yang kita berikan berupa nikmat kepada orang adalah merupakan satu pemberian Allah asal usulnya. Jadi di sini Allah memungkin iman-imannya untuk kamu faham wahai Firaun jangan sampai engkau melampau batas. Wahai Bani Israel jangan ikut seperti Firaun melampaui batas sehingga menyebabkan kemurkaan Ku menimpa kamu lalu tenggelamlah mereka dalam laut. Mengajar kamu itu kan kamu dah saksikan sendiri. Maka lah rezeki aku berikan kepadamu jangan berlebihan. Jangan mengambil hak orang lain, jangan menganiaya orang lain. Jangan menentang apa yang aku perintahkan sehingga kemurkaan akan kemurkaan akan menimpamu. Wa may alaihi alayhi ghadabi faqad hawa sesiapa yang ditimpa kemurkaan maka binasalah dia. Tuan-tuan kata Ali bin Abi Talhah yang menyebutnya daripada guru beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma maksudnya dia akan sengsara. Dulu kita dah belajar perkataan hawa ni eh seluruh bahasa Arab datang daripada kata nawya Hawiyah maknanya satu jurang Satu Kalau kita berada di bukit yang tinggi Laluan nak ke tanah tinggi Ke tempat yang tinggi Kita akan lihat lurah Apa namanya itu? Gaung ha, Itu makna hawiyah tuan-tuan Dulu kita pernah belajar juga perkataan Surah Al-Qari'ah Fa'umuhu hawiyah Dinamakan Hawa Kerana Nafsu yang dituruti Syahwat yang diikuti itu Kalau tidak Dikontrol benar-benar Akan menyebabkan Dia hina di dunia Dan di akhirat besok Dicampakkan ke dalam hawiyah Neraka Hawa Yang merupakan gaung Begitu dalam Diperuntukkan untuk Mereka yang engkau Pada perintah Allah SWT Dan Seluruh kita telah Tafsirkan sama-sama Surah Al-Araf Bila Allah SWT Berkman dalam ayat ke-176 Kisah Bal'am bin Ba'ura Yang pernah kita belajar dahulu Tuan-tuan Walau -tuan. sya'na <Sess> La <-tell> rafa'na Hubiha Walakin Nahu Akhlad Ila al-ar Wattaba'ah Hawa pematsaluhu kamatsalil kalbi intahmil alayhi alhas aw tatruhu alhas zalika mathalu alqaumi alladhina kadzabu biayatina faksupsi qassas laallahum Kalau kami kehendaki sungguhnya kami tinggikan derjatnya dengan ayat-ayat itu tapi dia cenderung kepada dunia menurut hawa nafsunya rendah maka bandingannya seperti anjing jika engkau menghalaunya dihulurkan lidahnya dan jika dibiarkan pun dia akan menjulurkan lidahnya lagi Demikian itulah perumpamaan orang yang menurutkan ayat-ayat kami Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agama mereka berfikir Dulu kita ada ceritakan tuan-tuan kan Kisah tentang mereka, seorang yang Fasalah khamin ha fa'atiba'ahu syaitanu fa'kana min azawin Orang yang dapat ayat-ayat Allah SWT ni Tapi ketenungannya masih lagi kepada dunia Menyangkakan bahawa apa yang ada di sisi manusia itu lebih besar daripada apa yang dibutuhkan di sisi Allah Maka ini adalah golongan yang rugi Dalam surah jaziah ya, pula Allah jelaskan wala' zabi ahwa alladheena jangan ikut goda nafsu orang yang tidak mengetahui orang jahil ni Tuan-tuan ini rahmatilah jika saya cakap. Ini adalah berkaitan dengan perkataan hawa. Hawa artinya jurang, gaung yang boleh membahayakan seseorang itu sehingga mengakibatkan dia jatuh ke dalamnya dan cedera parahlah kalau kereta boleh menyebabkan maut seseorang itu tuan-tuan. Ini gambaran orang yang binasa yang dikehendaki oleh ayat Allah Subhanahu wa taala di sini. Saudara-saudara hadirin dikasihi sekalian. Dalam kuliah yang terdahulu kita juga ada bincangkan sedikit tentang alman mann iaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ini. Kadang ja'nakum min aduwikum wa wa'adnaakum janibat turil ayman wa nazzalna 'alaykumul manna wassalwa. Kami telah berikan kepada kamu Alman dan juga salwa. saluar Alman telah kita bincangkan dahulu Naikmat yang kedua iaitu Allah berikan kepada Bani Israel Yang As-Saluar iaitu senis burung Setengah riwayat memberitahu kepada kita Dia adalah seperti burung puyuh Kalau tuan-tuan lihat dalam Kamus Contohnya Kamus Al-Farid Tentangkan lihat dalam as ni Merujuk kepada senis daging yang enak Daging burung Macam burung puyuh Macam burung awak-awak awak yang ada di kampung itu burung ayam apa namanya dekat sawah padi ada banyak berbondong-bondong berhijrah satu tempat ke tempat yang lain mudah untuk ditangkap disembelih dan dimakan burung ni tuan-tuan apabila -tuan, mati burung-burung ni bila dah siap dimasak masya-Allah enak sekali dagingnya manis jadi itulah anugerah Allah SWT kepada Bani Israel kepada yang mengikut Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam kamu jangan bimbang kamu berada jauh sebagai pelarian di tempat yang bukan negara kamu tapi Allah tetap memberikan pelungannya kehidupan kepada kamu. Khulu min tayibati marzaqnakum maka kana ni'mat tuhan yang diberikan kepada kamu. Jangan kamu mengikuti jejak langkah Firaun yang telah binasakan. Nanti kalau kamu ikut jejak-jejak si Firaun itu maka engkau akan hancur macam dihancur jatuh ke dalam gaung dan membayakan dalam kamu. Gaung di dunia ni boleh tahan tuan-tuan Boleh keluar, kalau mati pun Tapi, mati setakat itu Tapi kalau ke akhirat, kita telah bincang dengan... Jatuh dalam gaung ke akhirat, tiada hidup yang tidak mati Bahkan, tubuh seseorang pun akan dibesarkan Kerana dengan sebab besar Lebih dibesarkan tuan-tuan Lebih dahsyat Kesakitan yang ditimpakan kepada ni Kemudian datang ayat Wa faru liman sahabah wa amina wa amila salihan sumah tadah dan barangsiapa Dan semuanya Aku maha pengampun Bagi mereka bertaubat dan beriman Berserta beramal saleh Kemudian tetap dalam petunjuk Ghafar ni perkataan Kalau kita belajar Dari bahasa Arab Yang dilihat Perkataan ini Dia berkataan ghafara Ghafara ini maknanya menutup Lihat dalam kamus Contohnya Kamus al-Aziz Kamus al-Farid Ghafar ni Maknanya menutup Ada juga yang Berpendapat bahawa Ia berasal Berkataan al-Ghafru Al-Ghafar iaitu jenis setumbuhan yang digunakan untuk mengobat luka kalau kita berada dalam hutan-hutan di Indonesia ni luka berjalan pakai daun senduduk kan tuan-tuan senduduk ke senduduk yang boleh menghilangkan luka dikunyah, keluar airnya ditepikkan, direkatkan kepada anggota yang luka tu insya Allah akan menghentikan luka kalau seorang itu tidak ada penyakit kerja manis seumpamanya jadi kalau kita ambil perkataan gafara yang bererti menutup Penggunaan ini root-rootnya daripada menutup Maka sifat Allah antara lain itu menutup dosa hamba-hambanya Kerana kemurahan, anugerah yang Allah SWT berikan Kepada hamba-hambanya Macamlah kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekian Kisah yang berlaku kemarau kepada umat Nabi Musa Dan Nabi Harun alaihissalam, Mereka memkumpul di satu tempat Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keampunannya Memohon agar diturunkan hujan Kemarau telah berlanjutan Pokok-pokok akan mati Binatang ternak semuanya mati Manusia menuju gilirannya Sekarang mereka pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya diturunkan hujan Perkara ini ada dikumpulkan dalam kitab Tawabin oleh Al-Imam Ibn Qudama Al-Maghdisi Maka mereka pun mengadu kepada Allah SWT Dengan salat istisqa' Mohon supaya hujan diturunkan ke tempat mereka Tiba-tiba datanglah Malaikat Jibril Untuk memaklumkan kepada Musa dan Nabi Harun Al-Masih wa s.a.w Dalam golongan yang berkumpul itu Kalangan mereka ada seorang melakukan dosa Selama puluhan tahun Nampaknya Rahmat Allah Tidak turun, hujan tidak turun Doa mereka terhijab Terdinding Kerana Si pelaku jenayah dosa ini tuan-tuan Dosa menyebabkan rahmat Allah Taala terhalang tuan-tuan Dosa menyebabkan banyak masalah kepada seseorang sebenarnya Sebab dikatakan Ibn Abbas RA Bahawa dosa ini menyebabkan wajah menjadi hitam Hati menjadi gelap rezeki jauh, sempit kehidupan tuan-tuan Dan dalam kubur besok Menyebabkan dan kebencian pada hati manusia dan dalam kubur besok menjadi gelap bulita Menghimpit seseorang tuan-tuan Jangan -tuan, main, dosa menghilangkan Nur pada wajah, menyebabkan hati menjadi hitam Menyebabkan rezeki Sempit, menyebabkan Tuan-tuan memulikapaskan -tuan, dia benci oleh manusia Dan juga menyebabkan Dalam kubur besok diseksa Gelap, gelap katup Tuan-tuan Manakala taat pada Allah SWT Sebaliknya mendatangkan pertama Wajah yang ceria, yang bersih yang ada nur walaupun gelap orang kulit itu gelap tuan-tuan. Hati menjadi putih bersih. Roki menjadi luas. Kemudian rasa cinta pada manusia yang memandang. Dan yang terakhir kali dalam kubur besok menjadi luas. Inilah tuan-tuan, kita hitung sama-sama orang buat dosa ni, musibah yang pertama, ujian yang pertama dalam hidupnya wajahnya yang seri. Wajahnya dibenci orang. Menjadi gelap hitam. Yang kedua hatinya menjadi gelap. Hatinya juga tertutup untuk buat pahal. Yang ketiga menyebabkan rezekinya jauh Rezekinya sempit Yang keempat menyebabkan manusia benci kepada ni Dan yang terakhir Seri dalam kubur besok akan diseksa Kegelapan Dan juga kesilisan Sebaliknya orang melakukan taat ini, Wajahnya datang nur Hatinya bersih Sentiasa mendapat ilham yang baik-baik oleh Allah SWT Kerana hati yang bersih itu tapak kepada hidayah Allah SWT Satu daripada hidayah adalah ilham Yang ketiga menyebabkan Rezeki luas yang keempat, manusia cinta Yang kelima, menyebabkan kubur besok luas Kubur besok menjadi lapang Pilihlah tuan-tuan Nak yang pertama atau nak yang kedua Sekarang simpulan ini dalam kumpulan Nabi Musa Nabi Musa buat umuman Wahai Allah sekalian, Bani Israel dikatakan kamu ada seorang Melakukan dosa puluhan tahun Dosanya mengakibatkan hujan Tidak turun sekarang dan doa kita tidak Dimakbulkan oleh Allah SWT Allah Sifulan yang berkenaan ni Merasa malu Yang amat sangat Tuan-tuan Bagaimana nak tampilkan dirinya Mengasingkan diri ke tempat lain Nanti orang akan kenal dia Bagaimana boleh kedudukan isinya Anak-anaknya Keturunannya Tentulah akan Dilabelkan orang Kamu penyebab Musibah menimpa kami Bagaimana nak buat ni tuan-tuan Nak keluar malu nak duduk sini terus Rahmat tidak turun Akhirnya dia pun menangis Menekupkan wajahnya ke bawah Menekuplah dia Menangis Dia juga sungguh Ya Allah Malunya aku hari ini Aku tawadlah pada engkau Ya Allah Takkanlah puluhan tahun Aku buat dosa Tidak ada orang yang tahu Tiba-tiba hari ni pula Akan didedahkan Di depan ini merupakan Nabi Nabi Allah Nabi Musa Nabi Harun Alhamdulillah Orang salih Seperti Usyak bin Nun Ini orang salih Ulama-ulama Bani Israel ada Sahabat-sahabat Nabi Musa Malunya aku Besok akhirat Besok kemudian siapakah nak berkahwin dengan keturunanku anak-anakku siapa nak peduli mereka mereka akan berkata bahawa kamu penyebab turunnya seksa ke atas kita kesusahan ke atas kita tengok tuan-tuan menangis sahaja subhanallah punya dalam ramai rama ayahung tidak perasaan kelakuannya itu menangis tadi mohon kepada keampunan tuan-tuan Maka hujan boleh turunkan Allah subhanahu wa taala terkejutlah nabi Musa nabi Harun alaihi wasallam mereka bertanya kepada Jibril belum keluar lagi si polan yang dimaksudkan itu Yang kami pun tidak kenal Sekarang ni hujan dah turun Bukankah kau telah maklumkan minta dia berkindah ke tempat lain dahulu Bahawalah rahmat Allah turun kepada kita semua Hujan mumpulkan rahmat Jawapan ya, Jibril Allah SWT mengkhabarkan kepada kamu semua Bahawasanya Allah SWT telah menutup kaibannya dalam tempoh dia dosa tersebut Maka sekarang pun Allah akan nutupinya. Tambahan pula dia telah bertawabat Dengan taubat nasuha, tuan-tuan tuan ini boleh kawasan Nanti kita lanjutkan kisah ini pada kuliah yang akan datang Implikasinya dalam kehidupan kita pentingnya taubat Janganlah menayang nayangkan fahishah tuan-tuan Mencerita-cerita kepada orang Menunjuk kepada orang Ini merupakan perbuatan yang haram Ini dipanggil sebab Mujah Rabi kita memahami memikirkan kejahatan yang pernah berlaku. baik di pihak kita atau pihak orang lain perkara yang amat ditentang oleh Islam. Insya Allah perkara ini akan kita ulangkan berikutnya. Allahumma alam wa shalallahu alaihi wasallam. Wa alhamdulillahirobbil alamin. Ubarakallahu bikaum. Wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.